Ред'ярд Кіплінг Звичайна жінка Одягалася? Не сміщить. Вона стояла серед кімнати, поки її... Ні, не Ая, чоловік, справжній чоловік, накидав на неї одяг. А вона тим часом, запустивши пальці у волосся, поправляла зачіску і струшувала пил з капелюха, що валявся за ліжком. Усе це я бачу, наче була там. «Хто вона така?» – закінчила свою тираду міс Хауксбі. «Не зараз», – слабко відповіла міс Малові. «У мене болить голова. Я така нещасна сьогодні. Пожалій мене». «Ти принесла шоколад від політті? «Звісно, але спершу відповідь. Хто ця істота?» «Навколо неї купа чоловіків, і вона, здається, спить на ходу». «Дельвіль», – зітхнула міс Малові. Танцює, як і вдягається, або як. Її чоловік десь у мадрасі. Якщо цікаво, зроби візит. Навіщо? Вона зацікавила мене лише на хвилину. Просто дивно, як така нечупара приваблює чоловіків. Міс малові, згорнувшись клубочком на дивані, спокійно ласувала солодким. Обидві знову винаймали дім у сімлі. Це трапилось через два сезони після історії з Отісом Айром. Міс Хоксбі вийшла на веранду, нахмурившись над мелом. Раптом вигукнула: "Слухай, що таке?" позіхнула міс Малові. "Та Нечупара і той танцмейстер. вони разом. Він взагалі-то поважний джентльмен, просто з трохи хибними романтичними ілюзіями. Колись хотів бути моїм другом. То визвали його. Нечупари липкі від природи, а ця особливо і капелюх у неї потворний. Наскільки я знаю, вони дуже близькі. Я не переймаюся тривалими зв'язками. Він дарма намагається вдавати холостяка. Ох, знаю таких, і він справді не одружений. Він сам сказав, деяких людей хочеться вбити. Що він зробив? Прикинувся непотрібним. Для жінки це ще куди не йшло. Але чоловік у цій ролі... «Нестерпний. І ще й такий товстий. Я б розсміялась йому в обличчя. Чому вони тобі все розповідають?» «Бо я слухаю їхні сповіді. Вони думають, що я їм співчуваю. Я просто вражаю подив, навіть коли нічого дивного немає». «Так, чоловіки говорять без угаву, якщо їх слухають. Жінки ж брехливі, хіба що...» Хіба що з'їдуть з глузду і вилюють усе на першому тижні. Але ми знаємо більше таких чоловіків, ніж жінок. І ніколи не вірять у нашу щирість. Завжди вважають, що ми щось приховуємо. І все сприймають на свій рахунок. Мене вже нудить від цього шоколаду підуспати. Так і розтовстієш. Більше б рухалась, і менше б нехтувала сусідами. Була б така ж улюблена, як міс Хауксбі. Ти мила, я тебе люблю, але навіщо так перейматися людьми? Бо в браку ангелів, які, гадаю, смертельно нудні, чоловіки і жінки – найцікавіші створіння. Мене захоплює і нечупара, і танцмейстер, і хлопчик Галовий, і навіть ти. Яке товариство? З Галовий вийде толк. Коли підніметься по службі, я знайду йому чисту, милу дівчину, скажімо, місхольд. — І, Клац, що з'єднала Хауксбі, те не роз'єднають. — А коли ти розлютуєш маму Хольт, віддавши її доньку за нікчему, що ти зробиш зі мною, боги долі? Міс Хауксбі сіла до каміна і довго дивилась на подругу. — Не знаю, Люба, заміж тебе не віддам. Чоловік одразу запідозрить щось недобре. Мабуть, почну з того, що захищу тебе від... — Прошу, без жартів, — підвелася міс Маловій. «Іди краще принеси книжок із бібліотеки». «А ти поки спатимеш?» «Ні. Якщо не підеш, я візьму твою нову сукню, причеплю до рікші і скажу всім, що везу її до Філіпса на перешив. Спеціально під караулю міс Макнамару. Одягайся». Міс Малові зітхнула і погодилась. Удвох вони вирушили до бібліотеки, де якраз сиділи міс Дельвіль і Танцмейстер. Малові помітно повеселішала. «Готов потвора», – прошепіла міс Хауксбі, показуючи на жінку, наче на слимака. «Ні», – відказала Малові. «Потвора він». «Добрий вечір, містер Бент. Ви ж мали бути в нас на чаюванні». «Хіба не завтра? Я переплутав. Дуже шкода». Але міс Малові вже пройшла повз. «Навіть відбріхуватись не вміє», – прошепотіла Хауксбі. Значить, він таки воліє бродити з нечупарою, ніж пити чай з нами. Що ж, рідні душі, Полі, я ніколи її не пробачу. А я усім все прощаю, зітхнула Малові. Він для неї покарання, і голос у неї просто жах. Голос міс Дельвіль був неприємним, хода ще гірша, а вбрання зухвало неухайне. Міс Малові одразу відзначила це, коли всі разом увійшли до бібліотеки. «І що ж у ній приваблює після всього?» – з іронією запитала міс Хауксбій. «Якби я була чоловіком, скоріше померла б, ніж зв'язалась з такою лахудрою. Хіба що очі в неї гарні. Але... О! Що сталося? Вона не знає, як ними користуватись. Подивіться, неохайність... Я ще можу пробачити, але не неудство. Вона просто дурна. Тише, вона може почути. Усі млі всі вважають, що говорять не про них, але вона й танцмейстер, і ідеальна пара. Хочеш побачити їх у танці? Краще не треба. Розмова з ними сама по собі неприємність. До речі, його дружина невдовзі має приїхати. Я знаю лише те, що він сам мені розповідав. А це може бути суцільна вигадка. Одружився з дівчиною з провінції. Тепер, як чесний чоловік і справжній лицар, нацилає її до матері, щойно з'являється нагода. Каже, вона і зараз там. А діти? Один. Але про дружину він говорить огидно. Я ненавиджу його за це. А ще уявляю себе дотепним. Класичний тип. Мені не подобається, що він залицяється до дівчат, які вже опеклись. Але до моєї Хольт я його більше не підпущу. Подбаю про це. Гадаю, наразі його захопила міс Дельвіль. Цікаво, вона знає, що він одружений. Точно не від нього. Він просив мене тримати це в таємниці. Саме тому я й кажу це тобі. Знаєш таких чоловіків. Дякувати Богу не надто близько». Як тільки хтось починає лаяти при мені свою дружину, у мене з'являється божественна здатність попрощатися з ним без жалю і посміятися у слід. А мені бракує почуття гумору. Розвивай його. Воно рятує жінку, коли вона втрачає опору в релігії, вихованні, родині. Нам усім потрібна якась внутрішня броня. Думаєш, у Дельвіль є гумор? Та ні. Її одяг усе про неї каже. Жінка, яка тягне під пахвою якийсь додаток до журналу, не має поняття про доречність речей. Якщо вона відмовиться від танцмейстера після того, як побачить, як він танцює, я її поважатиму. Інакше, може ми робимо поспішні висновки, Люба? Ти бачила її в пелітті, потім на прогулянці, тепер у бібліотеці. І всюди з ним не забувай. Але ж це ще не доказ. Я нічого не вигадую. Просто кажу, якщо вони тягнуться один до одного, значить вони одне одного варті. І якщо він справді такий, як ти кажеш, то тримає свою дружину в рабстві. Вона на двадцять років молодша, бідолашна. Після всієї його гри, пихи і брехні, а той рот під розпатленими вусами, мов створений для неправди, він отримає по заслузі Хотіла б я знати, які в нього заслуги, мовила міс Малові. А міс Хауксбі тільки прошепотіла, схилившись над книжкою. Про вовка промовка, люба моя, і язик був такий же гострий, як і влучний. Минув місяць. Одного ранку міс Хауксбі раптом оголосили, що має намір провідати міс Дельвіль. Обидві ще були в ранкових капотах. А настрій у домі панував винятково мирний. «Я б пішла, як є», – зітхнула міс Малові. «Це був би тонкий комплімент її стилю». Міс Хаусбід дивилася в дзеркало. «Я б теж не перевдягалась. Хай бачить, як мають виглядати ранкові капоти. Може, і розвеселилась би. Але все ж одягну білу сукню. Символ невинності. І нові рукавички. А я б щось темніше». Біле не витримає цього дощу. Нічого. Я хочу викликати в неї заздрість. Принаймні спробую. Хоча важко розраховувати на реакцію жінки, яка звикла носити мережевні комерці. Боже мій, коли вона була так одягнена? Учора, коли їхали верхи з танцмейстером. Я зустріла їх на Джако. мереживо було розмоклим, а капелюх на гумці – старий і жалюгідний. Я могла лише зневажати її. Гаулей був із тобою. Як він це сприйняв? Та хіба хлопець звертає увагу на таке? Якби звертав, я б його не любила. Він розглядав її зухвало, і коли я подумала, що він нарешті помітив ту гумку, він раптом каже, у неї щось є у погляді. Я влаштувала йому прочуханку. Не люблю, коли хлопчики заговорюють про жіночі обличчя. «Окрім твого, звісно. Але я не здивуюся, якщо він навідається до неї з візитом. Вже заборонила. Йому вистачить танцмейстера і дружини, коли та приїде. А побачити міс Дельвіль і містера Бента разом таки цікаво». Міс Хауксбі вирушила в гості і вже за годину повернулася збуджена. «Немає меж зрадливості молодості. Я наказала Гаулею триматися від неї подалі». І кого я зустрічаю першим у її темній, тісній вітальні? Його! Вона змусила нас чекати десять хвилин, а тоді вийшла в щось, що радше належало до кошика з брудною білизною. Але я, я була блискуча. Погляд невинності, сором'язливість – усе при мені. Гавлий хихотів, мов школяр, а я спопиляла його поглядом. А вона... Сиділа, згорнувшись на дивані, моби корчилась від шлункового болю. Ледве стримала, щоб не запитати про симптоми. А коли я підвелась, вона видавала звуки, схожі на хрюкання буйвола, який не хоче зрушити з місця. «Люсі...» «Ну добре, беру свої слова назад. Може, не хрюкала, але точно щось бурмотіла. Лежала, як Поліно. Запитай Гаулея. Я навіть намагалася зрозуміти, чи її звуки щось означали, але нічого. Ти непоправна. Та ні, будьте ласкаві, дайте мені спокій. Не займайте моє зручне крісло, і я стану ягням. Але не можу терпіти, коли замість розмови бурчання і хрип. Уяви собі, вона ділиться думками про життя, кохання до танцмейстера. І все це у вигляді мугикання. «Ти надаєш забагато значення танцмейстеру. Він саме прийшов, коли ми йшли. Вона аж засяяла. Він увійшов так невимушено, мов, у себе вдома. Не будь така сувора. Це єдиний гріх, якого я не прощаю. Я лише змальовую, що бачила. Він з'явився, купа на дивані зворушилася. Ми з Гаулеєм пішли. Потім я добряче його насварила». «А тепер у Залишу цю нещасну і танцмейстера. Вони ж нічого тобі не зробили». «Нічого? Ходити містом так одягненою, щоб дратувати добру половину сімлі, і при цьому приваблювати чоловіків, деяких навіть гідних? Це, пробач, занадто. Я відкрила гаулею очі. І як же відреагував цей милий хлопець?» Відвернув рожеву щічку і дивився далечінь, мов, засмучений херовим. Я така люта, Полі. Скажи мені, і я заспокоюся, інакше вийду на вулицю і розбурхаю всю сімлу якоюсь ексцентричністю. Бо, крім тебе, немає жінки в країні, яка могла б мене зрозуміти, коли я… коли я… Трошечки божевільна, підказала міс Маловий. Саме так. А тепер сніданок. Світські обов'язки виснажують, як каже міс Дельвіль, тут міс Хауксбі раптом загарчала і захрюкала, чим страшенно здивувала служницю, що саме зайшла. Міс Малові тільки зніяковіло дивилась на подругу. Господи, прости, наші гріхи, зітхнула Хауксбі, знову переходячи на людську мову. Але саме так говорять деякі жінки. Дуже хочу побачити місіс Бенд. З її появою все тільки ускладниться. «Усе це старе, як гори», – спокійно сказала Маловій. «Я проходила через подібне. Все вже було. Але жодна історія не повторюється однаково. Я вже не молода, але й досі не втратила інтересу до чоловіків і жінок». «Полі, ця історія закінчиться погано. Я це відчуваю». «А я йду спати», – відповіла міс Маловій. «Моє правило – не втручатись у справи інших, поки мене само не вплутають». І з гідністю вийшла з кімнати. Проте цікавість Хауксбі була невдовзі задоволена. Через кілька днів прибула місіс Бент і вже прогулювалась з чоловіком по мелу. «Ось воно», – задумливо мовила Хауксбі. «Останній ланцюжок, якщо не рахувати чоловіка Дельвіль. До речі, Бенти живуть в одному готелі з нею». Оді зневажає Дельвіль. Знаєш, Оді. вона майже така ж гладка, як наша начопара, і ненавидить містера Бента. Якщо це їй зарахується як заслуга, то її душа врятована. Не богохульствуй. Мені, до речі, обличчя місіс Бент подобається. Я ж про Водді. Вона візьме місіс Бент під своє крило, але спершу позичить у неї все, від шпильок до дитячих чобіт. Таке воно, життя в готелі. А тоді розкаже їй усе про танцмейстера і нечупару. Люсі, мені ти подобаєшся більше, коли не заглядаєш людям у душу. Хай інші зазирають у вітальні, а я куди вважатиму за потрібне. Але навіть я не скажу того, що скажу Водді. Сподіваюсь, що блажена усмішка танцмейстера і його манери вчителя зворушать серце цієї корови. Хоча кажуть, що місіс Бент вміє сердитися. І на що їй сердитися? Як на що? Сам танцмейстер. Уже достатній привід. Як там? Його омани відбились на обличчі. Я певна, що він здатен набагато негідного, тому й не терплю його. А ця нечопара з її виглядом також здатна на гріх. Я волію вірити в краще, спокійніше так. А я в гірше. Це захищає від марнотратства душі. «І можеш не сумніватись, воді зі мною згодна!» Міс Малові подивилась і промовчала. Після обіду, поки міс Хаусбі вдягалась на бал, розмова тривала. «Я надто стомилась. Не піду», сказала Малові. Хаусбі залишила її у спокої. До другої ночі.